Піп поверталася з темряви по одному напіввідкритому оку. Це був якийсь звук, що витяг її назовні, щось гучно грюкнуло біля самого вуха. Повітря. Вона мала повітря. Кров знову приливала до її мозку. Очі були розплющені, але вона не могла второпати, що саме бачить навколо. Ще ні. Між тим, що бачила, і тим, що розуміла, була прірва. І все, що вона зараз розуміла – це біль, який розколював їй голову, крутився під черепом, але вона могла дихати. Вона чула, як дихає, а потім, ні, світ загуркотів і заревів під нею, але цей звук їй був знайомий. Вона його впізнала, двигун заводиться, вона в машині, але лежить на спині, ще два моргання, і раптом усе довкола набуло сенсу, розум знову відкрив двері. Тісний, замкнений простір, жорсткий килим під щокою – Похила кришка над головою, що затуляє світло. Вона була у багажнику машини. Так ось воно сказала вона своєму щойно народженому мозку. І це був багажник, що грюкнув, це вона почула. Мабуть, вона була без тями лише кілька секунд максимум півхвилини. Він чекав прямо позаду, був готовий, потягнув її, багажник розкритий, з'яючий, щоб проковтнути її всередину. Отака, це найважливіше, що треба пам'ятати. Її розум тепер нас доганяв події. Де забрав її? Вона була мертва. Не зараз. Зараз вона жива і може дихати. Дякувати Богові, що може дихати. Але вона була мертва у всіх сенсах, які мали значення. Майже як мертва. Мертва дівчина, що йде. Тільки вона не йшла. Вона не могла підвестися. Паніка здійнялася в ній, гаряча і піниста, і вона спробувала випустити її, спробувала закричати. Але «Зачекай» не могла. Лише приглушені звуки виривалися назовні, навіть на крик не схоже. Щось закривало їй рот. Вона потягнулася рукою, щоб дізнатися, що це. Але «Зачекай» і цього вона теж не могла зробити. Руки були схрещені за спиною, застрягли, злиплися разом. Вона викрутила одну руку, наскільки могла, Зігнула вказівний палець, щоб відчути, чим перемотані зап'ястки. Скотча вона мала б здогадатися. Смуга скотчу була і на роті. Вона не могла розвести ноги, ще колотки теж були перемотані, хоч вона й не могла побачити так далеко, навіть коли підіймала голову. Щось нове, що розкручувалося з глибини живота. Первісне відчуття, дуже давнє, жах, який не вмістити жодними словами, він був усюди, за очима, під шкірою, занадто сильний. Мільйони шматочків її ніби зникали і з'являлися одночасно. Ми готили на межі існування. Вона помре, вона помре, вона помре. Вона могла б померти лише від цього почуття. Серце калатало так швидко, що вже не схоже було на постріли, але воно не могло так довго витримати. Серце зупиниться. Обов'язково зупиниться. Піп знову спробувала закричати, Проштовхуючи слово, допоможіть крізь скоч, але той відкинув його назад, безнадійний крик у темряві, але всередині цього жаху ще залишалася іскра її самої, і тільки вона могла собі допомогти. Дихай, просто дихай, намагалася вона сказати собі як дихати, якщо вона от от помре. Але вона вдихнула глибоко носом і відчула, як збирає себе докупи, відтісняється і надто сильний страх. У темний куток свідомості. Потрібний план. У Піп завжди був план, навіть якщо вона помирала. Ситуація така. Була субота, близько четвертої дня, і Піп у багажнику його машини, у де вбивці, Даніель да Сілва, він віз її туди, де збирався убити. Руки зв'язані, ноги зв'язані, ось факти. І в неї було більше, у Піп завжди було більше фактів. Наступний був особливо важкий, Особливо боляче його чути, навіть якщо це її власна думка, те, що вона дізналася з одного з багатьох подкастів про справжні злочини і ніколи не думала, що стане в пригоді. Голос у голові повторив це спокійно, без паузи і паніки. Якщо вас коли-небудь викрадуть, ви маєте зробити все можливе, щоб не дозволити себе відвести в інше місце. Коли ви вже у другому місці, Ваші шанси вижити знижуються до менш ніж одного відсотка. Піп саме зараз везли в друге місце. Вона втратила свій шанс, те маленьке віконце виживання у перші ж секунди. Менше одного відсотка. Але з якоїсь причини це число не повернуло їй жах. Навпаки, Піп відчула себе спокійніше. Дивна тиша, ніби коли цифра вже є, легше прийняти. Не те, що вона помре, а те, що ймовірність її смерті дуже, дуже висока. Майже, напевно, і для Надії вже не залишилося місця. «Гаразд!» – зітхнула вона. «То що вона може зробити? Вона ще не у другому місці. Чи є у неї телефон?» «Ні». Вона впустила його. Коли її схопили, чула, як він розбився об дорогу. Піп підняла голову і оглянула багажник, що трясся на нерівній дорозі. Тут не було нічого, окрім неї. Він, мабуть, забрав її рюкзак. Добре, що далі. Вона мала б намагатися уявити маршрут, запам'ятати повороти. Її схопили на далекому кінці крослейн, де дерева густі, вона чула, як він заводить двигун, і не відчула, щоб машина повертала. Отже, він поїхав далі тією ж дорогою. Але той жах засліпив усе інше. Поки вона то з'являлася, то зникала, і вона не стежила за дорогою. Вона здогадувалася, що їдуть вже п'ять хвилин. Можливо, вони вже навіть не в Літл Кілтоні, але Піп не бачила, як це може їй допомогти.